És mi az, ami igazán különössé tesz a Rassarila kört? Ráda Rányi Krishna, középült Ráda és Krishna. So there no question. És akkor nincs kérdés. Of competition. Versengés. <laughs> Ráda Krishna in the center. Ráda Krishna áll a középpontból. <coughs> But Krishna is also dancing with each and everyone. De Krishna mindenkivel külön-külön táncra perdül. He is dancing with uh, with the eager devotees now we have two two two dancing places tánsor az agribaktákkal két tánc hely tánc parketta is van agerben is dancing with you in barata vel a táncsór a baratában aliwohl is dancing with with champagala now in in budapest and in in in uh austria Táncol a Budapesten és Ausztriában is egyidejűleg. egy. Her representatives are in Austria. Az ő képviselői Ausztriában prédikálnak. But she's not happy. She wants them to be here. De nem boldog, és azt akkor igazából itt lennének venni. But don't worry, De ne aggódj a pakolata. You have many more children here. Sok más gyereked van itt még. All the devotees, your family also. Az összes bakta ugyanúgy a családod. That's why I made you Maharani, right? Épp azért vagy Maharani. She became Maharani? Te Maharani vagy? Ha? Huh? Yes, sure. Champa Kalanta Maharani is our sen senior most women, together with Madhavi, no? you are együtt. And very important job. És ez fontos feladat. And what's the proof of it? És mi ennek a bizonyítéka? That you are sitting here now. Azt tudom, uh hogy -huh. itt ősz. Then There's the dancing in Solnok and many places. with switch mm -hmm. Dancing in the in Bharata and India. Iš right. dancing in the wiki in the. In the Wikipedia and many other projects. Okay, Budapest. and many other projects dancing. dancing everywhere. dancing <laughs> uh, But also dancing in uh, Then dancing in Vrindavan. Then, then, then, then, then, then, then, then, then, Uh, Provening. Vedavias, Vedavias, mamma mia! Oh, Vedavias dancing in Baruta? Yes, yeah. no, in in ba, in, in Westprem. The a, a preaching center in Westprem? Yes, in Band. Next, really next to West Westprem. He's having preaching center? He doesn't have any house, but he he's preaching there. Wow. West <laughs> then Govinda we as dancing with krishna in nanda now here we have we will have special brahmachari project is dancing on the internet international dancing balaton uh, The internet and that, trites, uh, so so you see, we are one little group here hát, kis vagyunk, and Krishna is dancing with everyone somewhere. Külön -külön and you know something? If We put one million devotees sitting in, in the same circle. Külön -külön. Still Krishna will be dancing with each and every one In Akkor is Krishna képes volna mindenkivel egyenként valamilyen képzelésben táncolni. You <coughs> Látod? Krishna, Krishna mindenki számára egyelően elérhető. És nincs Krishna jobban Góra Mantra mellett, mint Prémavardan mellett. They don't with each other. De természetesen nincs is szó közöttük lévő versengésről. Even though both of them like the same thing. Bár mindketten ugyanazt a dolgot szeretik. Organic life. Természetes életmód. They tudás, so many things they are similar. Yeah, hasonló az érdeklődés Same interest. Ugyanaz a körnek Now the circle has another very important element. <coughs> És a van még egy fontos aspektusa. The circle is the symbol of unity and diversity. A kör az <coughs> az elvállásban ö, ennek az egyik jelkében. Diversity, because each one of special az elkülönülés you úgy értendő, hogy mindenkinek megvan a saját személyes képzelőseknál. But unity, if I need something and you have it in the circle. Az egység pedig úgy értendő, hogy ha szükségem van valamire és valaki a körömből rendelkezik azzal, amire szükségem van. I can relate to you immediately. Akkor azonnal Immediately we have some uh, facility of cooperation. Tisáriss küsz rendelkezésünkről egy együttműködési együttműködési lehetőség. Here we have one person who is dancing with Krishna in Cusco and Miami and other places <coughs> so krishna lila is going more international yeah. like is hungary more important than paraguay no so the devotees are dancing with krishna and paraguay they're just as important as the ones who are sitting here azok akik a kutatókban táncolnak, ugyanilyen fontos, hogy bakták, mint akik itt ülnek most. So the, the actually by the teachings of Lord Krishna. Igazából a Krishna tanítása szerint. The are a circle. A <coughs> And there are some senior Vaishnavas. És vannak idősebb vajsnavák They can dance in the in the center. Akik középük táncolhatnak. Do we have the Vinda magazine here? Van itt egy Vrinda magazin. Maybe in my back is back. Hmm. Sorry to interrupt. Uh, because in our Krishna consciousness movement Because it is so big that we have many circles. Van. Here you can see the, the circle now. <coughs> And you see, like we are sitting in a circle now, here we have five circles. <coughs> And they're all dancing very happily. And then, by Krishna's grace, a heart came in the center. És Kösne pedig középült a színű. that was not planned. De ez nem volt megtervezve. but we should always keep Krishna heart in the center. So so the the idea <coughs> of being together and being at the same time, very creative individuals. az az elképzelés, hogy együtt vagyunk, és ugyanakkor pedig eh, nagyon kreatív individuál, egyéni lényekként. I Ez práubarna, egy valós ajándéka. It is the A Krishna tudat mozgalomnak valódi ereje ebben rejlik. Like Lord Jesus az Úr Jézus mondta? ones Az elsőkből lesznek az utolsók. And the last ones they will be the first ones. Az utolsókból pedig az elsők. Volt jelent ez? Those who are always from behind helping Azok akik mindig a háttérből segítenek, they are the first ones. And those who want to be the first ones. Azok pedig akarnak elsők lenni. Én nagy, the big guy. Én nagy, nagy hatalmas vagyok. In the end they will be the last ones. A végére kerülnek. Ez hmm? is a special spiritual uh, a mathematics. Ez a, le, ilyen a lelki matematika Because our life is very short. Jön is az életünk rövid. And Krishna and Radharani, Radha Rani Radha Krishna they are in the center of our circle És Radha és Krishna áll ami mi körül középpontjában. Our circle is very true. És ami körül való valós. Now we're sitting here. Ittülünk most. But all year round you're dancing somewhere with Krishna. De éppen közben pedig valahol Krishnával táncolsz when you your japa, you're dancing Krishna. all amikor japázol, akkor a gópikkal táncolnak Krisnával. you know a japa is a circle is egy kör it is also a circle and every bead is a gopi minden egyes goyo egy gópi. we don't think that Erre nem gondolunk és úgy ha a japa néccikára gondolgoz oh, Your Jappa. meg egy pillanatra. What is your japa? Te jappád. Mi is a te jappád? You even have the astashaki. Az ashtashaki is benne van a jappában. The first eight uh, big beats. They are the astashaki. Az első nyolc nagy golyó a japán. Ők a nyolc fő góbiti. And the big beats. nagy golyók pedig a és Christian. The az isteni pár So every time you minden alkalommal, amikor zen használ a japadat. dancing with Krishna. Akkor, igazából Krishna As a matter of fact, Prabhupada said. <coughs> azt mondta: Krishna's dancing on your tongue. Krishna táncol, közben ha szívekből tánc Krishna so Itt van közöttünk csíntemén is a kivel látogatott. He's on his way to Cusco. Aki Cusco felé tart éppen. To dance with the devotees in the in the sacred valley of the Incas. Hogy az Inkák szent fölgyén táncolhasson. It's a very interesting place. Nagyon különös hely, because the population in Cusco and in the in the surrounding areas, they're all still natives. Ugyane Cuscoban is a környéken továbbra is az őslakosok jelenek the Quechua and Aymaras who have lived there for thousands of years. A Quechua és az Aymara indiánok, akik évezedek óta ott élnek. And sometimes the come to Cusco. És néha a Kerók is eljönnek Cuscoba. The that live at 5000 meter height. A Kerók azok fön az andok 5000 magasságában laknak. They are an untouched tribe. Érintetlen um, törzsként. Practically they still maintain their tradition, as gone by by thousands of years. Pontosan úgy érnek, mint ezelőtt. Like the Arvakus in Colombia. Mint az Arawakok Kolumbiában. There's not many tribes like this in the world. A nem sok ilyen törzs él. Most tribes have been invaded and violated and everything. A legtöbb tőzget előszörkel leigázták, tőkéztették. But the interesting thing about Cusco is a Cusco-val kapcsolatos érdekes dolog. It has an incredible magnetic power. Nagyon erős mágneses energiával rendelkezik. And people from all over the world, it should be like minden tájáról odaátogatnak. You may call it tourism that aspect of course there is a lot of tourism. Persze, is but actually they go there looking for the roots of humanity. De igazából azért mennek oda, mert keresik az emberiség történetének a gyökereit. Right around the corner from Cusco is Tiwanaku in Bolivia. Uh, közelében Bolíviában van egy hely, amit úgy hívnak, hogy Tiwanaku. Tiwanaku. That place is accepted to be years old. Arról Elfogadott tény, hogy 12 000 éves múltra tekint vissza. Is piramisk. Egy piramis, és van egy híres nagy kapu is ott. És uh, valóban komoly reményt jelent ez az emberiség számára hogy megk a gyökerét. So by the of the ancient wisdom, az ősi bölcsesség egyetemességének köszönhetően. We are making a very special effort. Bocsánat, egyetemén, egyetemén, különös törekvéssel folytatunk. What is that effort. És mi ez a dolog? we are combining the ancient wisdom of India with the ancient wisdom Of the India ősi bölcsességét és a délamerikai indiaiánok ősi bölcsességét egyberakjuk. We are not combining them, nem teljesen úgy, értve, hogy egyberaknánk. We are presenting them simultaneously, hanem egyidejűleg uh, mutatjuk be őket. And showing the incredible parallels. És rámutatunk a pár fogatatlan párhuzamokra which helps people to understand many segít az embereknek sok minden megértésében the incas for example they believed in the four ages kali yuga uh, they had the same four ages uh, like even iron copper silver the <laughs> same thing uh, hasonlóan az inkák a 4 földi korszakot vas bronz és itt tovább meklömösztetik ismerik The Incas were also wearing a sacred thread. Az Inkák is hordanak hordanak megszentelt jinort. They were also using copy, És copy uh, print, tehát alsónadrágot. jogi yogi körbetekerő alsót hordtak ők is. They all believed in karma and reincarnation. És hissetek a karmában is, lélek áradalásban. And this is just the beginning. You has to call. Persian még. So the ancient wisdom Which we are trying to restore. Az Az ősi bölcsesség, amit szeretnénk újraállítani. One Ez a legfontosabb általánosságban véve, Mi az mi igazi közös célunk? A földanyát megvédeni, Hiszen mindannyian az ő gyermekei vagyunk. Kecsvák, magyarok, bolgárok, az összes náció, ugyanannak a földanyának a gyermeke. So, we, we have something in common. Van, van valami közös bennünk. We don't have to talk about theological interpretations. Nincs szükség teológiai interpretációkra that is drug study as magán tanulmányozás like when uh, when we're sitting in a circle like this ah uh, amikor egy hasonló körben ülünk we are discussing what is interesting for all of us akkor olyan dolgokról beszélünk ami közös bennünk és mindannyiunkat érdekel we don't discuss everything of every private circle concerns nem beszélünk a különféle magán ügyeikről a személyeknek. That would be a waste of time az időpazarlás volna so when we make that circle not only wise numbers amikor leolunk egy körbe amiben nem csak wise vannak we make this circle with mother earth in the center akkor a földanyat helyezzük a körközepébe a very special energy is created okay nagyon különös energia keletkezik and that energy we have taken uh, és ez az energia a nagy felelősséget jelent. This is another sacred circle. egy másik szent kör. This is just a spiritual retreat. Ez egy lelki képzés. the circle of love of the A Vaishnavák szeretetének köre Then you will see another magic circle. Aztán itt láthatját egy másik uh, varáskört. It is called the Kiva. Kívának híják. The Kiva is is a is a very word from from Mexico. A Kiva az egy mexikói helyen van uh, egy, egy kifejezés. This is a Kiva. Ez itt a Kiva. You see it's a hole in the, in the earth egy gödör a földben, five amiben öt altár található. These five altars represent the, actually the five, uh, the four directions. A, az öt szenté, a négy világtájat jelképezik? Hmm, actually, it's seven directions. Igazából hét irány van because you have also down up and in the heart. Ugyan kívül van a föld, fölfele, lefele és a szív felé. This is the kiva also is called the the heart of mother Earth's temple. A kivág ezt ugyesig élkez szemté, hogy a földanya szívé temploma. But here's something very special that took place. És van ami nagyon különös dolog történik itt. If you look to this side, ha, igenízed fel a balsarkába, you see there, the temple, this temple is our Krishna temple in Colombia. Ez ami Krishna templomunk Kolumbiában. So you may ask how the natives heart of mother earth temple comes next to the Krishna temple. a kérdés, hogy az amerikai indiánok miért jönnek oda a Krishna templomhoz. This kiva. Was constructed three and a half years ago, Ez a kiva három és fél évvel ezelőtt épült. And it will be closed in December. És decemberben fogjuk bezárni. This December in Colombia will be closing. A kiva like this only lasts for four years. Egy ilyen kiva csak négy évig működik. Then it is moved somewhere else. És utána valahova <coughs> But the interesting thing is. This is the union kiva. As it was created by representatives from Alaska down to Argentina by all the tribes. They all came and made this together. This is representing the Abya or the america um, but long ago no no okay as uh, az Alaszkától egészen le Argentináig az összes indián összefogásával építették. Uh, for them, America doesn't exist. Amerika nem létezik. It's called Abiyala. Úgy hívják, hogy mm. Abiayala. it is the the union of the tribes. Ami és ez a különféle törzsek uh, közössége. And this is the symbol for it. És ez a jelképe. This is, this is symbol of the union of all the tribes. Amit látunk ez az összes amerikai törzs közösségének a jelképe. And this is another symbol. Ez pedig egy másik jelkép. It is, you find it in all the tribes mm. in America. Minden amerikai törzsnél megtalálható. In the and in the mapuches. A hopiknál, a mapuchiknál this is called the eye of god. Mm. Isten szeme. So they, they have a good idea that God is a person. They are not impersonalists. Because they believe that God has an eye, He's always watching us. So it is quite interesting to share some of this ancient wisdom. Ezért azért hoj hogy, hogy ezt a új bölcsességet megosztuk. Like I'm sharing this with you right now. most ezt teszem veletek, because I know in Hungary, tudom, hogy Magyarországon a ti egyetemeiteken they will not say one word about this. egy szó sem fognak ejteni. Even though the azt állítja, hogy to be the houses of wisdom. a bölcsesség háza. I will show you one other very interesting thing. egy nagyon érdekes dolgot. This is called the University of Ancient Wisdom. Uh, hívják, az ő, ősi bölcsesség egyeteme. We have worked in the last few years az dolgoztunk to, by the request of the natives törzsek felkérésére to establish a place <hogy éthetőszak> where they can learn about the modern discoveries ahol megismerhetik az új uh, felfedezéseket and failures. is our nagy hibáit our so a, mégpedig our civilization az úgynevezett mi civilizációnk hibáit and i was personally requested to do that énigam semilyenen kidertek vel hogy ezt meg létráhozza i i was amazed és teljesen ledöbbentem because i received the order of shрила bhakti pramod purimaharaj ugyanis azt az utasítást kaptam shрила bhakti pramod purimaharajtól to to dedicate some of my energy to education hogy a energiáim egy részét, For the But I didn't just want to open another gurukul like the ones we had in the past de éninnen akartam egy olyan gurukulát hitni, amik voltak már a múltban I wanted to do something on a different scale: hanem egy más síhol szerrem vol a tevégeikedni This is the website of the University of Ancient Wis it látható <coughs> az ősi bölcsesség egyetemének a honlapja. It teaches about the elements. It teaches about the elements. Yeah, so, uh, az elemekről tanít. So we have the sun and the moon. Uh -huh. A különböző, uh, <coughs> mint például a napi sávold. All the sacred mountains of the world. A világ összes szent hegye. All the sacred plants of the world. A világ szent növényeiről, Water, fire, air, and earth. Föld, víz és levegő. And the different tribes of the world. és a tűz mellett még a világ különböző törzsei. So this is a this is a, the entry of the website. Ez a, a honlapnak. You have another sacred circle here. This is a Holy Absent Circle of the Natives. This when the natives met for the kiva. Ez az a hely, ahol a az indiai törzsek a kivában találkoznak. So when they requested this to me. Ezért kudárfáj kértek engem. I have a very special position. It nagyon különös helyzetem van. This was not created by me. uh, melyben, amit nem én hoztam létre. It is 100% created by Krishna. Száz Krishna tette 100 a, a pozícióba. Éppen I can speak like this. Uh, ezért beszélhetek róla ilyen formában. In all the abhyanga. especially in South America. Dél-Amerikában our devotees are studian of sacred original sites. Custodian is also a guardi guard guardian. Mm -hmm. Okay, a, mi baktaink az oltalmázói a. Nekik a, a, a ez a, a, a ősi törzseknek a védelmezői. Because we have the order by Prabhupada. Hogy is az a dedesítés kapott To create Vrindavan everywhere. Hogy? Hozunk létre brinda volt minden itt a világon. So, we are looking for the most beautiful places. Yeah. Legsebb helyeket keresünk éppen ezért. And by doing so, we almost found uh, sacred sites in all the countries. Uh, és ebben a töréketve az ország legsebb a meg ráutalunk. The devotees are right now custodian of more than 60 holy sites. A baktákot már vagy 60 ősi szenthelynek a védelmezői. Like Mint például It's We don't know how this took place. Nem tudjuk, hogy ez hogyan történt. Just by Krishna's arrange. Krishna And those holy places, ezek a szenthelyek, they are like Many of them are places of rituals from the past. Az ősi kultúrák rituációinak a régi helyszéi voltak. They highly respected by the natives. Maiekett a mai indontözségek nagy tiszteletben tartanak még mindig. But they are situated in places. De olyan helyekben vannak, where the white man had driven out the natives. Ahonnan elhajtotta a fehér ember ezeket a törzseket. So it's like we are recovering the Krishna are recovering the holy places back to the spirit of the united efforts. Vagyis amit most akaratlanul is szinte a Krishna baktai tesznek, hogy ezeket az ősi indián szent helyeket az egyesítés nevében újra felfedezzük. So how do the native people react? és erre hogyan reagálnak ezek a törzsek? They love us. Szeretnek bennünket. They love the Krishna devotee. Szeretik Without, we have not done anything for them. Anélkül, igazából nem, nem is értük tettük amit tettünk. Of we Lord Caitanya there. Természetesen <coughs> mi az Úr Caitanya nádiban So we have, some, we have done something. tettünk valamit? But because we have those de mivel az ő helyek tulajdonképpen most a mi gondozásunkban vannak. And they are also there. És őket is meghívtuk ezek a szenthelyekre. helyekre. That's why Éppen ezért építették azt a szenthelyet, épp templomunk mellé, amit Templomának el. And it is right next to an ancient Muisca temple. És ez mindjárt egy ősi Muisca templom mellett fekszik. The Muiscas, they are the natives of the Bogota area. A, a Bogota uh, környék uh, indiányai, very old and important tribe of the center of Colombia. a Közép-Kolumbiának uh, a fontos, egyik legfontosabb törzse voltak, But they been de majdnem teljesen kiirtották őket. It's where the the Ugyanis a spanyolok éppen ott uh, hozták létre a fővárosukat. So they to the És éppen ezért a spanyolok szerették volna onnan <coughs> uh, teljesen Megszabadulni ezektől a törzsektől. And there is a, there is a tradition, egy, egy tradíció, mely szerint, which says that the whiskás, they had something called the golden poporo. A whiskák ezt a tradíciót úgy hívják, hogy arany poporo. És ha ezt utána nézel ennek az in interneten, akkor láthatod. So when they were just going to be like destroyed, they took this golden poporo and they took it to the Sierra Nevada, to the highest mountain on the Caribbean coast. És uh, amikor úgy volt, hogy látták, hogy minden elveszett, akkor ezt az arany poporót megfogták és a legmagasabb hegycsúcson rejtették helyezték el. There the Spanish people had not reached. Ahova a spanyol emberek nem tudtak eljutni. So the the natives there became the custodians of the sacred wisdom of the Muiscas. Úgyhogy ott a törzsek a Muiscák ősi bölcsességének a védelmezői voltak. And when this kiva was made in Bogotá, és mikor Bogotába épült ez a kiva, the mamu who had been the custodian of this of this But you can call it the Holy Grail or something, you know? Uh, akkor a Mamu, aki ennek a mondhatnánk, Szent Grálnak a fő védelmezője volt, he came back from the Siena Nevada to deliver it back to the newly formed Muzka Groups. Uh, uh, akkor lejött a hegyről, és magával hozta ezt a. magával hozta Frontről a hegyről ez a ugyevezett um, Szent Grát és elhelyezte ebben a uh, kiúvában. Nowadays the government has returned a little bit of land to the Muiscas. Ma már az állam azért ad, valami, ad vissza valamennyi földet ezeknek a törzseknek. Mm -hmm. And they are reconstituting themselves. És újra szerveződnek és nagyon is közel állnak krishna baktáihoz when the meeting in the Kiva was taking place amikor a kivában volt ez a köszönyvetel the natives they were thinking akkor a törzsek azt gondolták where are we hol vannak a krishna nem értették, hogy hogy lehetséges az hogy Kolumbiában vannak and all of us meeting together is itt vagyunk találkozunk valamennyiben in a krishna temple megpedig a indiai létünkre egy krishna templomban something coming from india val egy olyan helyen ami indióból származik so then they made a meeting most ugye megcsinálták az összejövetelüket and they declared the krishna devotees to be one more of the 111 original tribes Of mm -hmm. és uh, a Krishna baktáit Colombia ősi 111 törzse, törzse egyikévé nyilvánították. Mm -hmm. so, it is like very auspicious és ez nagyon áldásos. And one more important thing, és még egy fontos dolog, they meet, amikor ők találkoznak, or in many occasions at least sok alkalommal akkor minket kérnek kérnek fel hogy főzzünk nekik then means all of them are eating azt mind olyan praszádát fogyasztanak and when they come to a kivába jönnek after their ceremony they go to the temple and look at our ceremony az ő saját ceremóniájuk után eljönnek a miinket is megnézni because our temple program is going on simultaneously mert a mi templomi folyamatosan párhuzamosan megy So therefore our efforts to restore and to recover the ancient wisdom hogy, eh, hogy az ősi bölcsességet újra the four and foremost purpose eh, ennek a legfontosabb célja is to reawakening the respect for the wisdom of our ancestors az hogy újra felébreszük az őseink iránti tiszteletet. Because our schools they teach us that our ancestors were primitive people. Mert ezzel szemben a nyugati, nyugati oktatásban arra tanítottak bennünket, hogy az őseink primitívek voltak. Actually we have taught that your great great great great great great grandfather, he is stupid and before he was a monkey. Igazából arra tanítottak bennünket, hogy a mi ők-ük-ük-ük ők, ők, ők, ők, apánk az ugye, buta volt, és az ő ük apja az pedig majom volt. You are supposed to believe, és el kellene hinned, that and the politicians, they know everything. hogy a tudósok és a politikusok mindennel tisztában vannak, where, while they cannot even explain gravity because a gravitáció. A gravitáció. képesek elmagyarázni. I was reading this morning. That Stephen Hawking. he he spoke on public television. Stephen Hawking gravity and the Quantum laws of physics created all the different universes which exist. a gravitáció és a, quantum, a quantum mechanika hozta létre az összes univerzumot, ami létezik. So, they don't know what's quantum physics. Nem tudják mi a fizika. They don't know what is the gravitation, the gravity, a... the law of gravity, what how it come about? quantum mechanika mellett a gravitációt se tudják elmagyarázni. They the top top scientists. Etekük a legkelmegek tudósok. Representative of all the universities in the world. Az összes univer összes egyetem képviselője. It is stupid stupidity just because he believes it. A legnagyobb ostobaságokat nyilvánítja itt csak azért mert azt hiszi. That all universe is created by the law of gravity. Igazából az összes egyetemet a gravitáció törvénye hozta létre. If you say that to my native friends. Mi shotty ezt elmondod az én amerikai törzs barátaimnak? Törzs both barátaimnak, in America as in India. akár Amerikában, akár Indiában. They will roll on the ground holding their bellies, laughing and laughing and laughing. Földön handbelékben hasukat fogva röhögnek. See, that's what you think guys think. gondoltok a világról. As a matter of fact, and this is very important what I say now. És tudnod kell, amit most mondtam, nagyon fontos. The natives of this planet. Amit az, hogy a népei. They know that the main problem of our world today Tisztában vannak azzal, hogy a legnagyobb no. problémája a mai világnak a lelkiség hiánya. a kommunista és egyéb megújításokban sem hisznek, hanem tisztában vannak azzal, hogy minden nehézség oka a lelkiség hiánya. And when they speak about spirituality. beszélnek. speaking about something very positive. Akkor nagyon pozitív dologról beszélnek. Nothing to do with when we in the West speak about spirituality. a ahhoz a féle, spiritualitáshoz, amiről mi nyugaton beszélünk. When we in the West speak about spirituality, immediately our mind goes to the churches. Amikor itt nyugató a spiritualitásról esik szó, automatikusan a egyházra gondolunk. And after thinking a little bit about churches, és amint az egyházak eszünkbe jutnak, we conclude orak bekrevetketésre jutunk. It is better not to speak about spirituality for jobb, ha nem beszélünk legiségről, because these churches do not represent any spirituality mert ezek az mai egyházak nem igazán képviselik megfelelően a lelkiséget. They're representing a very dark history of man-killing man. -killing egy fekete, sötét uh, történelmet képviselnek, ahol egyik ember a másik élete ellen fordul. Now maybe they has changed a little bit. Lehet, hogy ma már egy picit változtak. Now it has become neo-colonialism a mai neo gyarmatosítás fogalma alatt which is simply making the world uh, for its best use for the rich a, a, igazából úgy alakul ki a világ, hogy a világ a gazdagok érdekeit szolgálja. And another thing is még egy dolog. Neocolonialists have taken The power of this world by invading the universities of the world with their mundane concepts. a úgy működik, hogy az egyetemeket uh, saját kezükbe vették. Practically all the Western universities, which means all the universities in the world, they agreeing to certain. Principles. Gyakorlatilag a Világvistes Egyetem és az Oktatási rendszer egy bizonyos alapelvet elfogad mely szerint. Number one. Először is: everybody should be ignored or fought against if they don't agree with their Supreme Power or knowledge. Mindenki elítélendő és mindenki ellen küzdeni kell, aki megkérdezi a jelenlegi oktatás felsőrendűségét. Number two. Másodszor, nobody in the world who doesn't receive first a certificate from their system shall be allowed to enter into any government or in any leading institution. Senki sem kérülhet, semmi hivatali pozícióba, vagy um, bármilyen intézménynek a uh, munkád um, dolgozójaként nem dolgozhat, ha az általunk kiadott diplomával nem rendelkezik. Number 3. harmadszor. They decide what is true and what is not true and what should be taught in the world. Mm. Ők döntik el, hogy mi az igazság és mi nem az igazság és hogy mit kell tanítani a világon. Number Ha nem ha, ha irányításukon kívül kerültek a dolgok, akkor bevonják a hadsereget. Basically they impose secularism upon the world. Igazából uh, a világot megosztják immádon they say that we will not subscribe to any spirituality Igazából azt mondják hogy semmit nem fogadunk el but if so called spiritual people De az úgynevezett lelaki emberek want to subscribe to our system eh készen állnak arra hogy elfogadják a mi rendszerünket they are allowed That's why you have Muslim universities, Catholic University, Protestant university. you have so many different universities in the name of different religions, but they all subscribe to the neocolonialistic concept of the centralized eurocentric uh, Euro neocolonial university concept világ világegyháznak lehet egyetemen legyen az muszlim keresztény protest, katolikus protestáns hogyha eh, meghodolnak az európai eh, központosított rendszer előtt és az alapján, az a rendszer alapján oktatnak and number six I think they have established a system of salaries where people who are in their system get very high salaries and can be exchanged From one to uh, a fizetésük olyan rendszer szerint működik, uh, amiben meglehetősen uh, jól jövedelmez, jó fizetést kapnak, és ezek a fizetések országok között nem cserélődhetnek. Nem? They have established a system where professors from any university around the world can be exchanged to another country and have like an open exchange platform, and it's also established on a very high salary level. Okay. Tehát a vezető oktatóik cseréprogram keretében bármi egyetemen taníthatnak és megletesse jó fizetés kapnak. So none of the professors around the world, világ különböző professzorok közül senki sem wants to object with the system. a rendszert nem akarja felbontani. Because immediately they lose the privileges. Mert akkor ezeket a privilégiumoktól meg kellene válniuk. This is a very controlled Ez egy nagyon jó szervezett mafia. And it is like you can compare it To the king's new clothes. Ezt igazából a király új ruhájához hasonlíthatjuk. everybody's seeing the king has no clothes. Vele, vele, hogy a királynak nincs ruhája. But everybody belongs to the system and gets money from the system. De mindenki a rendszer része is abból érkezik. So they also, how beautiful the clothes of the king? Ezért mindenki azt mondogatja hogy milyen szép a király újruhája. Theyre all a bunch of liars igazából egy csomó hazug, a hazu a az egész any kid can see this guy has no clothes holkar meg diák is láthatja hogy a királynak nincs is ruhája the neo colonial system of education is simply destroying the values of humanity Igazából ez a neokolonista oktatási rendszer megsemmisíti az emberi általános értékeket And by accepting irreligion to be religion, vallasta, vallas, vallásnak tekinteni <laughs> then people have become hopeless with religion. Uh, azt hogy az emberek reménytelen uh, a hitüket az igaz vallásokban. So when our natives are saying és azt mondják? We need spirituality. szükségünk van a lelkiségre. Akkor speaking about egész else. lelkiségről beszélnek. Actually, they say we need true mother nature and the divine consciousness. mondják, hogy a földanyára és a lelki tudatsíkra van szükségünk. Write it down. They are promoting mother nature and the divine consciousness és az isteni a lelki tudatsíkot terjesztik they taught us arra tanítanak bennünket in western university style, a nyugati egyetemi stíl, oktatási rendszerben Ó, the, the ancestors of humanity ő ők igazából um, bálványimádók voltak they köveket imádtak And sometimes mountains, hegyeket, some rivers, folyókat. they just worship anything. Ah, some of them worship the sun. You see how primitive they are. Láthatod, primitive. <laughs> But if you look a little closer, egy you can see that it was just propaganda. Akkor megerősítetted, hogy ez csak az ő propagandaik. The natives they worship the spirit of the spirit. A ezek a régi törzsek a lélek, lélek imádják. They worship the creator and they worship the souls. Imádt, úgy imádták, tehát imádták a teremtőt is és a lélekét is. Now it's very difficult to talk about this. Ez nagyon nehéz beszélni. Because we're talking about Thousands of tribes around the world. <coughs> and all of them have a different language. and they also have different cosmologies, So it's not easy to say all oh, this is all one. but definitely. It has the one essence. De kétszikívül, hogy egy a lényegük. Love and respect. Szeretet és tisztelet. Unity in diversity. Együtt a különbségben. That's why you see in the union of the tribes. És éppen ezért tapasztalhatjuk ezek a törzseknek az összefüvetelén, each one of them has its specific location. A mindannyian saját helyükön élnek, but all harmonized perfectly. In the divine plan. De egy légi síkon tökéletes harmoniában érnek. Now look at this. I, I, I will say something. You, you will be surprised. Most valami meglepőt fog mondani. What about our cooperating in this style? Uh, mi van a vajsnavák közötti kooperációval? Where are the Vajsnavas giving space to each other? Hol adnak a vajsnavák helyet egymásnak? This is not a chessboard. Ez nem sakktábla, amit itt látunk ezen a szimbólumon. This is not that you move in there and kick out this guy and kick out that guy. Nem arról szól, van szó, hogy az egyik az egyiket és <laughs> a másikat leselejtesz el, eltávolítod And at the end of the game only you stay alone there. És végülután mindenkit kiüntöttél, egy egyedülről foxot maradni. The lonely winner a végségeű estés few surviving soldiers. Okay, csak néhány katonájával érhet túl chess is such a stupid game. A sakk jelenlegben egy olyan ostoba játék. Nowadays they made it into the video games. Most már a sakkot ugye számítógépen is játszhatjuk. The video games is all killing killing killing killing killing. A videójátékok azok mind egy iskolához szonak. And chess means killing killing killing hasonló vanak sakk is. Now this is not the idea the idea is simultaneously existing altogether. De ezen a pénit um az láthatjuk, hogy az az ki, hogy mindenki egyidejűleg egymás mellett él. Respecting each other. Tiszteletben tartva egymást. Now what about our Vaishnava's? Mi az ez a Vaishnava? What about our iskan devotees? Kik az iskan And what about the Chaitanya Svarasvatma? And here's Tirtamara. Tirtamara. And here's the Nanda And here's <laughs> the solnak Mandir. And here here's the second Mandir. And here's here Szeged here is, here's is, uh, Barat. Uh, so what about all this? We cannot even get together. And, and make a beautiful circle like this. És lehet rászerei a nyilvánulat, mint amit most ilünk. And talk together. What about our service to Hungary? És átbeszélni azt, hogy mi lehet tudnánk Magyarországot szolgálni. Why is that? és ez miért van? I tell you why. Elmondom. We have not understood the rasa principle. Nem értettük meg a rasa lényegét. We have not understood it. Nem értettük meg. Why? Miért? Because we are going by our university style system. Our in the university system is teaching divide and conquer. That's called Machiavellian education. We are also going by the principle of survival of the fittest. Uh, ahol az erősebb, nagyobb hal az erősebb győz filozófiája szerint élünk. That is Darwinistic. Ez a darwinista. Why many people end up eliminated? Hozzállás és uh, miért távolítanak el olyan sok embert? Because I was quicker. Mert én gyorsabban voltam. I was stronger. Erősebb voltam. And then cut off his head. És az ő fejét le, sikerült levágni. So now he's gone. Ő most már nincs többé. Only I survived that was colonialism is like volt a eliminate the others a and you stand up És te maradsz you are the new star on the sky te leszel az új but this is not a principle of unity and diversity De ez nem az a különbözőségben elve. so we should actually learn about this We are influenced by Western culture. meg kell értenünk, hogy a nyugati oktatási rendszer hatása alatt állunk. It is Ami nem transcendental. Transcendental is unity in diversity. az, amikor az egység a különbözőségben határoz meg. Transcendental is the union of the tribes. transcendentális például ezek az ősi törzsek egysége. Give you Hozok egy példát. In Mayapur, there's many temples. Mayapur van Every Godya must have a temple in Mayapur. Biztos, a Why? Miért? Because it's the place of Lord Chaitanya. It's our route. So we like to be there. Now, in the meeting together of the Vaishnavas in Mayapur. És amikor a maya a vajsznovák találkoznak, There is some groups, they are not Mindig vannak olyan csoportok, akik nem jönnek el ezekre, a közös megbeszélésekre. They believe in Ők a nyugati filozófia követői. Vagyis az meg is hurákon. és mások akik pedig mégis eljönnek ezekre a találkozásokra. hisznek az egység a különbözőség árnyéban. Now I am representing the Vishva Vaishnav Radh the World Vaishnav Association. You know that very well. I'm secretary of this organization for 20 years. Jól hogy a Vaishnavi laktanásnak huszonöt éve a diktára vagyok és képviselője. Unfortunately, many people may not participate in that because they don't like me or they're afraid of me. Sokan sajnos nem vesznek részt ebben a válság vagy mert tartanak tőlem, vagy pedig nem bíznak bennem. But if you sit in circle, de ha így leülünk egy körbe, you not be of in the circle. Akkor nem lehetek, nem tarthatunk senkitől sem, akivel egy körben ülünk. In a exercising equality. A körben az egyenlőséget gyakoroljuk. Everybody has a right to talk. Mindenkinak jogava van szólni. The natives they have a sacred stick. Ah ezek a nek törzseknek van egy szent botya. It's called the talking stick. Holbeszél, kui beszélő volt. Úgy nevezik, hogy beszélő volt. You can only talk when they give the stick to you és csak akkor a tiéd a szó, ha kezdetben a bot. És ha befejted, akkor továbbadod a botnak, aki folytatni szeret. So not this... going on és így nem vágnak egymás szavába. Úgyhogy nagy tisztelet illeti ezt a beszélő botot. He gives you the authority to talk. Felhatalmaz arra, hogy felszólalj. So union and diversity is an incredible power. Sectarianism is an incredible disgrace. Like Bhakti Not said, there is nothing worse in the world than sectarianism in the name of universal love. A nagy ellenség, mint ahogyan ilyen is megegyezte, hogy nincs nagyobb elleni, ellensége az egyetemes emberi, az egyetemes szeretetnek, mint a szektás gondolkodás. So, Nagyon nagy kell figyelnünk, hogy ne esünk a nyugati szektás gondolkodás csapdájába. Even in our még a mi saját belül sem. Look at our only in Hungary now. meg a meg a brinda csak Magyarországon belül. Very nice mission. Nagyon szép közösség. Some devotees don't talk to each other. akik nincsenek beszélő viszonyban. Some the don't come to any program vannak olyan bakták akik semmilyen programra nem jönnek el some devotees don't invite the others vannak bakták akik nem hívják meg a másikat. some devotees uh, think my temple is true true uh, vannak olyan bakták akik úgy gondolják hogy az én templomom az egy igazi vrinda templom but the other not so important de ma többi az nem olyan fontos <coughs> like this even we in our small small small small universe Úgyhogy még a mi saját uh, pici is univerzumunkon belül is ugyancsak a nyugati rendszerben uh, gondolkodunk. nem vagyunk nagyon transzendentálisak Ha nem do not the cause of a problem you will never solve it ha nem tudod a probléma okát beazonosítani, akkor képtelen leszel azt megoldani. What is the solution? Mi a megoldás? először is. Fogadd el, hogy mindenkinek joga van ott lennie, ahol él. Second. Fogadd el, hogyha when we sit in a szeretetteljes körbe leülünk, Everybody has the right to ask the talking stick mindenkinek joga van kézbe kapnia a beszélőbotot And speak his opinion is uh, elmondani a véleményét Lovingly szeretettel without questioning the others megkérdőjelezve a többiek hitelességét Sometimes by Krishna's own ruling megho Krishna a kézben szí az irányítást somebody is not capable to stay in the position ha valaki nem alkalmas arra, hogy a pozíciójában maradjon. This takes place. Ilyen előfordul. Krishna is the supreme Krishna a Supreme legfelsőbb irányító. It's why he is in the of the Éppen ezért van ő a kör közepén. Ebben a sok inkább ábrázolásban Krishna nem szerepel. But for the natives of America de az amerikai törzsek it is the kiva which represents their mystical circle a, ezt a misztikus kört az előbb említett kiva jelképezi this is just the concept of union and diversity ez a sok grafika csak az egység a különbözőség jelképezi <coughs> so therefore union and diversity means we can help each other Együttlét a különbözőségben tulajdonképpen azt jelenti, hogy segíthetünk egymásnak. Well, we és viszont nem engedélyezett, hogy megtámadjuk egymást. Why should we Miért kéne bántolnunk bárkit is? We need and we need help. A támadás helyett szeretetre és segítségre van szükségünk. Néha in your program with Krishna, kapcsolatos programod, in a te saját magán Tanácsot banki Sometimes may be very slowly. Lass lassan, Sometimes you may have no money. Megy a dolog néha nincs pénzed. Sometimes somebody may sick. Néha valaki beteg lesz. Oh, so Hogy sok nehézség jön. But you're keeping your dance anyway. De akár is, folytatod a táncot. Because everybody needs to dance. Kell. In the Rasa Lila everybody dance. Like I said, we are all dancing in different fields. Ahogy mondtam, tán If anybody falls down, breaks his leg, a lába, and he cannot dance anymore, és nem tud in the circle immediately we take care of him akkor ebben a körben azonnal segítségére segíteni. Oh this person is sick please anybody has a doctor here? Mondjuk, nézd, ez a személy bak, tő, beteg van, orvos közöttünk. Quickly go and help the person in our circle who just couldn't dance anymore. That is az embernek, aki a körünkben van és most nem tud táncolni. another power of the, of the union in diversity. Ez az egyik a különbözőségnek ben a másik nagy erőre ilő másik nagy erő. Maybe you don't have a doctor in your group. Lehet, hogy nincs csapatban orvos. But I have two doctors. De nekem van két orvosom is. Maybe you don't have a judge in your group. Lehet, hogy nincs bíró a csapatban. But I got a judge in my group. De van a csapatban van, nekem van a csapatomban bíró. Maybe you don't have any money in your group. Let's not mince the chataban. But in emergency he has money he can help. That way says and let hogy valakinek van pénze és tud segíteni if he wishes to. Bocsá, ő szeret itt all free. Tisztelet szabadságarat. Union in diversity is not an imposition or rule. Az eddig a különbözőségben nincs szabály vagy kijelölt It is a re realization which we can foster. Ez egy megvalósítás, amit foster. foster, increase, amit gyarapíthatunk, look after, amit ápolhatunk, like a foster parents, mint a nevelőszülők. Mm -hmm. So, in this way, the union in diversity circle makes us very powerful. Irodán az egyéni különbségben valóban erősít ez bennünket. I should give you one example. Ha, ha, egy conscious art in our Vinda family Rinda we have so many artists sok van. their art Az is created in Colombia or Nandafalfa or Berlin or, or Italy but because art doesn't belong to somebody dél Amerikában vagy Magyarországon vagy Németországban bárhol született, de mivel ezt a művészetet nem bírtok senki sem, in a mi Vrinda családunkon van, if we have one ha van egy művészünk, can use this art. azt a művészetet bárki úgy mond használhatja, élhet vele, Not only in Brinda. nem csak a Vrinda-i Vrinda-ban, our Harmony School of Conscious Art. A tudatos művészet, 30, a tudatos iskolában. Is like Creative Common on the internet. Van egy internetes, mm, creative common. How do you want? Creative Common, I'm just thinking how to translate I'm sorry. So I was just waking up somebody. Ah oh, yeah. Okay. <laughs> huh? Creative Common means I make it, but I give it to everyone. Okay, that ez a müvészet közös. Tehát ha én valamit megalkotok, akkor az közös tulajdon. That is Union in Diversity. Ez hát az egysége különbözőségben. Now we are making Chuski Fests. That is, artists are traveling to awaken consciousness. Az új dolgunk a Chuski eh, Festival, amikor is a művészeink kutaznak. Eh, és uh, előtartanak tartanak, fellépéseket and we are also giving prizes És díakat is adunk we have the brinda award we have the audaria award and now we have the mundia raj mandir award három fel is osztunk a brinda díj az audaria díj és most már van a mundi raj díj is So whoever is giving donations can get the Raj award. Aki bizonyos adományt ad, az Mungi Raj díjat kaphat. The artists they can get the Audaria award. Egy művész pedig kaphat részesülhet Audari, Audaria díjban. But those who are doing great service in Brinda, they can get the Brinda award. Aki pedig a Brindában valami kiemelkedő szolgálatot tesz az Brinda válhat. This is conscious art ki hát a tudatos művészet. You want to decorate your temple? Szeretetted a templomodot kidísíteni? I can give you more beautiful art than you have space on your walls to put. Sok több uh, művészeti dísz dekorációt tudok neked adni, mint amennyi az összes fal felületet. And how much you have to pay for it? És tot mennyiket kell azért fizetned? Just what it costs to make the copy. Mm. Annyit, amennyivel kerül lefény másolod vagy lemás And you have to put the frame És If you want to have frames. Ha egyáltalán be akarod keretezni. This is another example of Itt van a művészet mm. a tudatos művészetnek egy másik példája ezen az oldalon. They're the music productions. A 60-es oldalon a zenei um, projektok. Now we have more than 200 CDs. Ez termékek Több mint kétszáz éve van And you know, Krishna conscious music is timeless music. És tudod a Krishna tudatot zene időtlen. It's not fashion music. Ez nem divatzene. You can hear it today, in hundred years and in thousand years. Ha gát hatod, idein, ezred év múlva bar That's why I ask Krishna Do you have a copy of the Shikshas singing by the Bulgarian choir which I acquired long time ago? You yes. still have a copy of that? Yes, sure. You must give this to me now in Falfa, because I lost my copy. Okay. Yes, I need you can that I in, in the follow, but I can I can share you and you can Yes, in CD file or I like yes. to get, no? That was something unbelievable. The Bulgarian national choir singing the Shikshastakam of Lord volt a bolgár nemzeti kórus a Shikshastakamot előadta. And have you heard about it? Is ezt a már előadta? Lift your hand. Who has heard about it? aki hallotta már. Only three people. Do you know what that means? Tudod mit jelent ez, hogy csak három ember? We are following the western style of communication. A nyugati típusú kommunikáció követői vagyunk. Competition, versengés. Not sharing. Nem pedig a megosztás. Everybody should go what? Mindenkinek fel kell ébresteni. The Bulgarian national choir singing Lorde Kanya's hymn. A bolgár nemzeti kórus énekkár a, a, a Sikszászoknak éneklí. With some Balkan jazz style? Jazz My God! Atyavirág. This is historic. This is revolutionary. But do we know about it? No. Nem. We all sleep. Halszunk. We all sleeping beauties. Mm? Sleeping in our little temple. A kis templomainkban állsz. Arra gondol, vagy én vagyok az egyetlen igaz bakták. All the others not really devotees. A többiek igazából nem igazi bakta. Only here in my little temple in or in, or in Vienna, we are the only real Csak mi, a Keskhmeti vagy a Bécsi templomban, csak mi vagyunk az igazi bakták. What is that? Ez mit jelent? That is called Kalista ehhez azt jelenti, hogy kanista adikári szinten vagyunk. It is the very, very first level of bhakti. Ez a bhakti-nak a leg- és a lent, lentebbi szintje. The advanced bhakti, he thinks, A fejlett bhakti úgy gondolkodik. Oh, everyone is a devotee already. Már But I have not noticed. <coughs> De, de én, I have not managed. Nekem nem sikerült. I'm still so low, full of the lusty desires. De mindig olyan alantas vagyok, teli vágyakkal. I'm not a devotee. És nem vagyok egy Please, bless me! Ó, bakták, áldjatok meg! That is utamadiká. Ilyen az utamahadikári gondolkodás. <coughs> so, where are we? Hol vagyunk hát mi? You have to find out and quickly work on it. Próbad ezt megélni, és dolgozni. Because we are working for pure devotees. Mert ezt a baktagért dolgozunk. And those pure devotees want to see pure devotion in Hungary. Szóval ezt a baktag, ezt a odaadást szeretnének látni Magyarországon. Now, as far as Vrinda is concerned, ami pedig a Vrinda mi You have 200 hundred or more. Beautiful sounds registered. Yeah, több mint 200 gyönyörű hang van. If you also want to know the sounds of classes, we have thousands and thousands and thousands of classes. a leckék érdekelnek, akkor sok-sok ezer lecke van külön. Only one Csak ezer lecként one mm -hmm. And with the music, all this music you can have. For free. és az összes zenét, amit itt látsz, ingyen a tiéd lett. You can enjoy it. Élvezni fogod. You can share it. másokkal. There's only one little problem. Csak egy kis gond van ezzel. You have no time. időd? It's too much mercy. Túl sok a kegy. So busy people. Elfoglalt emberek, vagytok. Then you say I cannot listen to all this. Azt mondtad, hogy ó, nem tudom az összeset meghallgatni. So in the material world. Az anyagi világban. They have taken care of that by what is called fashions. And behind the fashions, there is the mafia. So they are saying, okay, everybody likes music, Aspánja, oh mindekik szereti az zenét. Nobody has time to listen to too many music. Senkinek sincs arra ideje, hogy túl sok zenét hallgasson. So we take two or three musicians, úgy, hogy két harmaz zenés, kiemelünk, and we make them really famous. És nagyon híresüd őket. szögükkel. They're on every television, on every radio. Minden minden csatornán a tv-ben őket sugároztuk. Then everybody goes to the record store and buys that record. És mindenki az ő felvételeiket fogja vásárolni. And two months later another one. Keint napok későpedig jön tanulunk egy másik start. And two months later another one. Keint napok későpedig megint másikat. And then of course we have the ladies. És aztán természetesen ott vannak a hölgyek. Thanks to God the ladies exist. Istennek hála léteznek a hölgyek, Because ladies never stop buying, mert a hölgyek sosem hagyják a vásárlást. But, <laughs> but we need for them something new every two months or Minden, minden két-három valami újat kell kitalálni számukra. So they invented the és ezért uh, találták ki a divatot. Sometimes the skirt is there, sometimes here, sometimes there. Uh? A soknya, aztán följebb, aztán még They always have to invent a different fashion, a different color, a different... So that everybody keeps buying. Mindig újabb divatokat kell kitalálniuk, újabb hogy mindig vásároljanak. And you know, it's a very, very funny thing in this world. The newspapers and the television always belong to one or two people és ami még nagyon uh, érdekes, hogy a, a, a média, a TV- és az újságok többsége csak néhány kezében, a tulajdonai néhány kezében összpontosulna, néhány ember kezében összpontosulnak. Because they're the head of the mafia. És ők igazából ennek a mafia rendszer fejei. So they so rich, És hogy koránira megszedik magukat? If any new magazine wants to come, hogy egy új folyóirat szeretne betörni, they akkor ők azt maguk kivásárolják, hogy így meg, ne megszüntessék a versenytársat. For them buying the competition is like for a a számokra felvásárolni a konkurenciát az olyan, mint a óriás nagy hadsereg számára néhány kicsi, kis forradalmát eltörölni a földszínéről. So to maintain your power. Hogy a hatalom továbbra is a kezében tart And sometimes political system changes. Néha változik a politikai rendszer. And then a little shift of the power is there. És aztán hogy uh, a hatalom átkerül mások kezébe. But very quickly it's back in control. De aztán hamar vissza vissza a kezébe kerül a hatalom. Control of the big money és így nagy pénzek fölött uralkodnak. So our krishna conscious artists. A krishna tudatos művészeink ez hát az egyik példája, itt látható az egyik nagy ünnepünk They make so much valuable music. és olyan szép zenét csinálnak And, of course, we have to make music in all the languages also. Because for a Hungarian Vaishnava to listen to Ukrainian bhajans doesn't make much sense. Even though they, in Vrinda the Hungarian bhajans is one of the cities which is the most popular. Bár uh, meg kell mondanom a Rinda a Rinda az Ukrán Bajanok az, az egyik legpopulárisabbak a magyar az egyik And those recordings they're from the Sanazur time. És ezek a felvételek nem mások, mint <coughs> a szanazogi holdvilág <coughs> After that no more recordings of, of traditional uh, Hungarian a tradicionális stílusok. <coughs> No more songs and no more recordings. <laughs> But the old songs are still alive. <laughs> yes. Do you still listen to them? How to do You still <laughs> listen to it. No no no no. Govinda well <laughs> You still listen yeah? Have got to it. Govinda you still listen to this? And I'm singing down to And you're singing them. Yes, you're lucky. Yine <laughs> konuşuruz. You kn you know them, huh? Sometimes we're singing like this moment. Okay, okay, so. But no new songs. Denice nakul dialog. Why not? Twenty years and no new songs. Hungarian culture will die. We have to create new beautiful things all the time. But you see, we have to learn a lot. Take it. We have to learn a lot to get out of this sectarian spirit. Hogy megszabaduljunk a szektás gondolkodásból. We have to understand how the divine circle actually Meg kell értenünk, hogy hogyan működik ez az Isteni kör. everybody has a space. És ebben a körben mindenkinek megvan a helye. Disciples Prabhupada tanítványainak megvan a helye. Disciples of tanítványainak is. Disciples tanítványainak is. Mindannyian leülhetünk egy kérdés. Mindaddig amíg tiszteletben tartjuk egymás köreit. Ez hát a kör titka. You have a right to be part of the circle because you respect all the other parts of the circle. Van, <coughs> akkor van jogod ebbe a közös körbe beülni ha tiszteletben tartod mások köreit. If only one person is missing in the circle that is imperfect. Ha Csak egyetlen személy hiányzik ebből a körből akkor az nem tökéletes. And there different circles. Iskolódella körök vannak. There is a Vishwa Vaishnava Racha circle van egyszer szer a világ a világtanácskör. kör, there is a Brinda mission circle, aztán a Brinda missziókör. kör, there is a people for Mother Earth and divinity circle, a földanya és a isteni istena anya kör. I'm in many circles, nagyon sok körben szerepelek. And I see whether they have a real circle or not. És látom, hogy az valós körre vagy sem. When I was in Kumbamela, I could see the, the the lack of union in the Indian circles. a indiai körök közötti összetartás hiányát is. India is very much influenced by the Britishers and Muslims, and that on over the so many years, there's so much things to improve in India as well. Indiaban is nagyon sok gondot, helyre kell még hozni mert nagyon nagy hatás gyakorolt a muszlim és az angol legázás. What is the symptom of not participating in a circle? Uh, a tünetei annak, ha valaki nem vesz részt a körben? Let's analyze that. Elemzésük. Why somebody should avoid the circle? Miért kell valakinek, miért is kellene valakinek és akár ezt a kört. Even if he is invited to it. Még ha meg is van hívva annak ellenére is. Number one. Hello, Because he don't want to hear anything from other persons which may be better idea than his. Mert nem szeretne hallani semmiségele ötletet olyan személyektől, akik esetleg jobbak ünnedel. Number two. Második, maybe he don't want the whole circle to see how sectarian he is lehet, hogy nem akarja szembe, nem akar szembesülni azzal, hogy ő mennyire szektás. Number three. 3. Because he secretly harbors plans to hurt other members of the circle. Mert aratja a mások, más körök megsértéseiből származó uh, gyümölcsöket. Number 4. Mert He fears that his crimes and his faults of the past may be detected in the circle. attól, hogy az ő magánszférája nem sem egy, tehát attól, hogy a régi sérelmeit felismerik. Number five. 5. Tisztában van a hibáival, de nem szeretnéjüket orvosolni. 6 Nem tiszteli a kör többi tagját. 7, Nem hisz a karmába. Number eight, you He doesn't believe in the supreme controller either. Lemon, he. doesn't believe in karma. karma. Number eight. Change Number nine. He's happy with what he got already, and he don't think that he could that he can gain anything from azzal, amit elért, és nem hiszi, hogy a körből egyéb dolgot is profitálhat. Number 10, he doesn't want to go to the circle because he's not invited to be in the center of the circle. Azért nem a körben, mert nem ő áll a He is invited to be one of the circle and not to be the center. Hanem a kör egyik tagjaként hívták meg a körben. És biztos vagyok, hogy még a tíznél több okot is fel tudunk soralkoztatni. Hogy miért nem akar valaki részt venni ebben a körben. In the of union Az együttlét a különbözőségben nevű körben. And this is the current age of Kali és ez a kalikorszaknak a befolyása. This is such a dangerous age. Oly veszélyes kor. We can only pray to Shila proper that we can survive. hogy túléljük. And I'm very happy to say. nagyon boldogan állíthatom. Despite all the problems in the past. A múltban meg előforduló összes probléma ellenére have any of in the past. és kétségkívül a magyaroknak nincs hiánya a múlt problémáiból. We have still survived. Mégis élünk. We can still have a circle here. körünk. And the circle will grow. És ez a kör gyarapodni fog. And the more you understand this, megérted, the more happy you will be. Anna, bőde gablasz. You should be dancing in ecstasy at all the time. Uh, folyamatosan extatikusban fogsz magad táncolni. You should be dancing in ecstasy in your own little circle. A te saját körödön belül is. And if you're an expert, is ha valóban ügyes vagy, then your own circle will grow. Akkor a saját köröd gyarapodni fog. Like I'm part of this circle mint ugye én is része vagyok a körnek but i'm the head of this circle in this moment is pénenatti lága feje vagyok ennek a körnek not even one person has lifted the arm or i want to say something about this Senki you so much for kezét hogy jó szeretnék valamit mondani erről but i would have no problem to listen to all of your opinions de ne a meghallgatni a véleményetéket in one way you could say this is my circle today Valamilyen értelmem mondhatjuk azt is, hogy ez tulajdonképpen most az én köröm volt ma. So, you can have your circle in Solnok, you can have your circle in the Vishnu Priyashram, you can have your circle, your circle, everybody can have a circle. And if you are a good circle leader, then your circle will grow. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy saját köre legyen, akármelig, ahol csak él, és ha te jó csinálod, akkor saját köröd gyarapodni fog. And why is a circle growing? és miért gyarapodik a köröd? Because it's love. Akkor ha szeretet hagyja át. Because it's true sincere love. Mert igaz őszinte szeretet hagyja For who? Kíirand? For Krishna. Krishna iránt. For Prabhu Pa. iránt. For Guru Maharaj. Guru Maharaj. And for the local leader. És a helyi vezetők iránt. If there's no love for the local leader. Hogyha nincs szeretet a helyvezetőkiránt? Nem tudni voltst gondoltad csak. Akkor senki se akar majd a körbe belépni. Maybe they make another circle. <laughs> De láthat létrehoznak egy másik kört. We always encourage everybody make your circles. Mindig arra bátyiratunk mindenkit, hogy hoz létre a saját köröd. Even one city you have five circle, what's the problem? Ha egy városban van 5 kör. Mi mi van ezzel a gond? Some the folks, they had the idea. Vanak olyan baktáknak, akik ez az elképzelése? That in every city there should be one circle. Hogy minden városban csak egy kör lehet. And others think in one country there must be one circle. De olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy minden egy országban csak egy kör lehet. That's also sectarianism. Félúj szektás gondolkodás. I destroy that. És én ezt megszemisítom. In Bogotá, Colombia. Bogotában, where I'm preaching for over 35 years, Ahhoz több mint 35 éve predekarok. Right now at this moment, ebben a pillanatban, we have at least 15 circles. Tizenöt külön körünk van. In one city, egyetlen városban. And they all work separately, és minden külön működik. But they can also come together. De adott esetben összejönnek. And, and form larger circles. és nagyobb kör találhatnak. It works both. Mindkétféle módon működik. Without your small circle, a te kis köred nélkül, you get bored. Unalmas lesz neked. a, a, a, a tükörbe tükör, saját kör. Please cooperate with me. És mondom a tükör képernek, hogy kérlek működj velem együtt. And the mirror response, please cooperate with me also. Akkor a tükör is azt fogja mondani, hogy kérlek működj velem együtt. Please be kind with me. Kérlek, légy velem, And the mirror response: Please be kind with me. De is Kérlek, légy hozzám, so it's not so interesting to have a have a circle with the mirror, no? Because the mirror reflects you, but it doesn't reflect the impact others have on you. Mert a tükör csak saját magad számára reflektál, de nem tükrözi vissza. A mások érzéseit rólad. So, what is Keshe's circle? Keshe's marriage circle, I only knew few people of his circle. Ab, csak néhány ember ismerek az ő köréből. I think his circle should be at least 20,000 people. Úgy gondolom, hogy az ő köré legalább 20 emberből kell. He's járni. such a powerful preacher and visionary. Oly erős predikátor is. Maybe, maybe his is on the internet. Lehet, hogy az ő kör az interneten van. There's also internet circles. Van ilyen is, hogy internet kör. Called social networks. Ez úgy hívják, hogy uh, szociális magyarul. I think has quite a circle mm. network on the internet. Úgy gondolom, hogy elég nagy uh, ilyen hálója van. is also Ez is működik. Every jam has has an India visiting circle. Nekem de, neki pedig van India látogatók köre. Every music group has a circle with their fans. Minden zenei együttesnek megvan a, kö, a rajongói köre. Every publisher has a circle of its readers. Mindenki adottnak meg van a olvasói köre. It's not a big circle. Az nem egy nagy kör. Because in Kali Yuga people stop reading. Ugyanúgy a Kali az emberek ma nem olvasnak. They still buying books, but they're not reading. Vásárolnak ugyeamkorinként, de nem olvasnak. So the circle is not so big. Hogyhogy az olvasói körben már nem tönyszerű. All Vaishnava publishers they report that same thing. Ugyanerre számol be minden Vaishnava kiadó. But we should not stop publishing because. De ez nem a szerinted egy abba kényelhajtunk a publikálást. Otherwise the the whole thing will be lost. Különben ez egy szép dolg, elméz. So you have to create your circle. Hogyhogy létre kell hoznod a saját köröd. With your love. A szereteteddel. With your faithfulness to Mahaprabhu. Mahaprabhu iránti hűségeddel. Praying and preaching to everybody. Foászkodni, és mindenkinek prédikál. Please come to my circle. Kérlek, gyere el az én körömbe. Without you, I'm so unhappy. Nélküled én oly boldogtalan vagyok. I cannot live without your opinion. Nem tudok létezni a te véleményed nélkül. Uh? What? Mi? You want to hear my opinion? Kíváncsi vagy az én véleményemre? People are not used to be told that. Ezek emberek nem sogtak hozzá, hogy igeneket halljanak. They used to hear. Ha nem inkább ahhoz, come hogy, and accept my opinion. Ha nem hozzám és fogad el azt, amit én mondok. <laughs> They not hearing, I cannot live without your opinion. Nem pedig azt, hogy uh, nem tudok élni a te véleményed nélkül. But we only make one circle when you <coughs> care. You care for the person's opinion who's leading that circle. A, természetesen, ha létrehozunk egy kört, akkor adunk a kör vezetőinek a véleményére. If we don't care for each other, ha nem törődünk egymással, akkor miért kéne költ alkotnunk? What's the use of that? Mi volna értelme annak? Azért, hogy meglássuk, hogy ki a gyenge, ki tudjuk használni. Is that the purpose of a circle? Ez van a körnek a célja? Well definitely not of the rasalila. A, a rasalila nem biztos, hogy nem. Our our role model of the circle is Krishna's own rasalila dance. Számunkra a körökbe az ilyen kör körökben a példakép Krishna saját rasalila köre. And if you don't agree with that, És ez ez nem értes egyet? Akkor minden bizonyal egy más filozófia követője vagy. my understanding, that is the role model. ez a modell. And Prabhupada he had a big circle. egy nagy volt. But even in his circle he requested us already to make many circles. De már az ő körén belül is arra hogy létre sok kis I know that Tudom ezt. Mm -hmm. asked me to make the Brazil circle at those days. Sámisanagam hogy akkor És itt Yes, many to our meeting in South America. Russian Russians came, uh, African came, but of course this is long distance very costly traveling. So uh, the spirit is there. Természetesen a szellemisége létezik és vannak ilyenek, de egy ilyen találkozóra, ugye tudom én, oroszországból vagy más Afrikából más tájakra oda az nagyon költséges, de szellemisége létező. And of course, still Sattva, Raja and Tamaguna. És természetesen csoportosíthatók a különféle kötőerőik alapján. So it's not all the same. Nem mind azonos minőségűek. According to this circle, we are uniting on the common interest. De ez a, ebben a, a kör értelmében a közös nevező alapján, közös érdekek alapján működünk együtt. If this meeting would be a meeting of chief surgeons, how to get more money out for their treatments? Hmm. Hogyha most ez a vezető sebészeknek a köre lenne hogy hogyan? csináljunk több pénzt a kezelésekből. I would have not, to say in that akkor én meg sem <coughs> I don't want to be part Ennek én nem akarok, nem mennék So also have a common interest. Úgyhogy a minden körnek kell, hogy legyen egy közös értelklődési köre. And all over the planet they have the same És az egész földbolygónak, összes törzsének azonos protect mothers. Közös bennük az, hogy védelmezni a földanyát. preserve the rights of people to have their own land. megtartani az emberek jogát ahhoz, hogy legyen a saját földje. This is one of the reasons why the white man he doesn't want to participate in this conversation. Éppen ezért a fehér ember nem akar részt venni ilyen beszélgetésben. mert ha ő találkozik ezekkel a, törzsek, uh, a törzsekkel, one of the will say, akkor a törzs uh, lakos emberek közül az egyik azt fogja mondani, we discussion, could you please give me back the land which is from me before? Mielőtt folytatnánk a beszélgetést. Viszontnál mélység a földet, amit korábban ellopta tőlem. And then the woman says, oh, I stole from you. Oh, I don't know. Én loptam el tőled, hanem istúttam. Because he don't want to give anything back. Ugyanis én nem akar visszanyerni semmit. Neo-colonialism is going on full speed right Ugyanis now. A modern kor teljes sebességgel történik ezekben a pillanatokban. There's many people in the world they think others have no right to live. Unless it's profitable for them. Sokan gondolkodnak úgy, hogy másik embernek nincs joga élni mindaddig, amíg nincs belőlük haszna. No right Még egyszer megismétlem. Sok ember úgy gondolkodik, hogy nincs joga élni az emberek, valaki, nincs joga olyan embernek élni, akiből nem származik nekem személyes hasznom. You know what that's called? So that's It's called monster philosophy. Ezt úgy hívják, hogy szörny filozófia. And many things in the world are based on that conception. Mm -hmm. És nagyon sok uh, filozófia ezen alapul. Have you heard of the eugenists? Hallottál a ha? oh. oh. Eugenia? Eugé... Have you heard of them go in the marriage? Halottakról? Ez a fajtisztítás eljegyezése. Igen. Is that known in Hungary? Yes. Is, in Hungary? Is it am am amply exposed? Do people know what was that? Tisztábban uh, vanak ismerek az emberek ezt. Smolenski learned <coughs> in connection with the with the Nazis and also the the others. At that age, the Americans they it speak egy? the same thing. It, it started before the Nazis. Míg a náci előtt történt. And still continues after the Nazis. és a náci után is folytatódott. And it is very prominent idea in the mind of the powerful. és mm a hatalmas emberek elméiben ez egy létező gondolat. They consider many tribes. To be lower species. Uh -huh. Úgy gondolkodnak ma a hogy egy alacsonyabb létforma. Where you can do anything with the Azok, akikkel bármit megtehetsz. Uh -huh. like Azt gondolom, hogy ez a Vajstava Tanács valódi jelentése. After Guru left, miután Gurudev eltávozott, I started the But it was not fulfilled to the fullest capacity. De igazából ez nem uh, teljesítette a rendeltetését teljes mértékben. But I think today it is born again. De úgy gondolom, hogy ma ez újra született. In a unified and, and a dynamic way. Uh, egy újra egy dinamikusabb, dinamikus és együtttervezett forma Sometimes we don't know. Mi a nem vagyunk-e tisztába? Why things are going this way or that way? Hogy a dolgok miért történnek így vagy úgy? Why the West had to wait for 500 years before Mahaprabhu's message come here? Miért kellett Nyugatnak <laughs> 500 évet várni arról, hogy Mahaprabhu visszaténe But there is a saying which says the mills of God de grind slowly but surely. mint ahogy a mondani szokás, Isten marmai, marmai lassan őrölnek, de biztosan. So we just this és ezt alázatosan elfogadjuk. And do the best we can. és megtesszük a tőlünk telhető legjobbat. And to interact the most lovingly with the circles of our interest. és a érdekeink közé tartozó körökkel a legszeretette, teljesebb, legszeretette Lisa